Вона ступила крок назад, та було вже пізно. Глянцевий папір ковзнув під волошкову тканину і сховався десь у близькій до серця місцині. Софія, блискавично набуваючи навичок кокетування, зойкнула в одаваному розпачі. Ой, який ви нецграбний, Борисе Аркадівичу! Що я маю тепер робити? Як дістану вашу адресу? Може вам допомогти чарівна богиня мудрості, загадково глибоким голосом заговорив Борис Аркадійович. З вашого дозволу, я сам допоможу своїй нареченій. Втрутився в розмову череватько. Він вибіг з-за столу, не витримавши випробування. Проте його спроба обуритися безславно зазнала невдачі у самому зародку. Степан неначе переломився у хребтів присутності високого чина із двох всесильних літер. А в такій позі обурюватися важко. «Тобі допомогти, Софія?» «І ще чого? Я сама собі дам раду. А як треба буде, знатиму, кого на поміч кликати», – підморгнула Борисові Аркадійовичу Софія. Чирватько щез. Борис Аркадійович узяв Софію за лікоть і підвів до ялинки. «Ви блискавично прогресуєте, Софія Андріївна». Саме так з ним і поводьтеся. Невже ви збираєтеся за нього заміж? А ви маєте інші пропозиції? Сама злякалася власного нахабства Софія. На мій превеликий жаль, у мене сім'я. І це святе. Врешті цей, як його Непогана для районного містечка партія. Але справу партії, вибачайте за каламбурчикс, роблять у великих містах. Якщо ви відшукаєте мою адресу, він провів пальцем між краєм сукні і прохолодною шкірою, яку одразу обдало жаром від цього дотику, то недовго житимете отій Богом, Забутій дірі. Цього Череватько, що пильно стежив за ними, стоячи по той бік новорічної ялинки, витримати вже не міг. Софія, ти стомилася. Ходімо, я проведу тебе в номер. Справді, вже ранок, і я таки не від того, аби трішки поспати підтримала Степана Софія. «Степане Филимоновичу, сподіваюся, за кілька хвилин ви повернетеся до нас?» запитав Борис Аркадійович таким лагідним голосом, що Чареватькові підкосилися ноги, і він подумки почав проклинати свою ревниву вдачу. «Я за кілька хвилин повернуся», Тут близько. Я навіть в номер до Софії Андріївни не зайду. Зробіть ласку. Ви поки що не подружжа. Софія обдарувала чарівною посмішкою товариство, подала руку для поцілунку Борисові Аркадійовичу і попрощалася. Череватько провів її до дверей номера і прожогом побіг назад. Софія скинула сукню. Покружлявши, на килим упав білий прямокутничок паперу візитна картка всесильного Бориса Аркадійовича. Вона не стала витрачати зусиль, аби зігнутися і підняти його. Стала під гарячий душ, змила з обличчя косметику. А заразом і той кокетливо-легковажний настрій, з яким зустріла свято.